Тільки но перше мерехтливе проміння світанку несміливо прорізало нічну темряву, як насторожені очі піратів розрізнили за чверть милі попереду обриси іспанських кораблів, що стояли на якорі. Самовпевнені, як завжди, іспанці, покладаючись на свої переважаючі сили, звичайно, були не дуже пильні. Тому й не дивно, що вони помітили ескадру Блада лише тоді, коли корсари підійшли майже у притул. Забачивши крізь вранняшні їм серпанок іспанські галеони, Волверстон, піднявши на реях свого брандера всі вітрила, спрямував брандер просто на величезний флагманський корабель «Енкарнасьйон». Не встигли іспанці опам'ятатись, і як він вже притул підійшов до них, надійно закріпивши шторвал, Волверстон схопив великий, туго скручений віхоть соломи, змочений у нафті, і запалив його. Смолоскип спалахнув сліпучим полум'ям саме в ту мить, коли легеньке суденце стріцькому вдарилося об борт флагманського корабля. Шестеро озброєних абордажними гаками хлопці Волверстона Роздягнені до пояса, стояли на своїх постах з лівого борту четверо на планширі і двоє на реях. В момент зіткнення брандера з іспанським флагманом вони блискавично метнули гаки, і шлюб, немов прикипів до корабля. Кинуті ж із реї гаки повинні були ще більше заплутати снасті і позбавити іспанців можливості визволитися від непроханих гостей. На борту іспанського галеона засурмили тривогу. Почалася паніка. Захоплені зненацька іспанці метушилися, бігали, горлали. Вони спробували підняти якір, але одразу ж відмовилися від свого наміру, переконавши, що це робити пізно. Гадаючи, що їх візьмуть на абордаж, іспанці схопилися за зброю і приготувалися до відсічі. Але їх збила з пантелику невластива для піратів – Тактика зволікань. А ще більше здивувало те, що майже голий здорувань Волверстон гасав по палубі, розмахуючи над головою палаючим смолоскипом. І лише тоді, коли він закінчив свою справу, іспанці збагнули в чому тут річ. Він підпалював гноти колобочок з порохом. Один з іспанських офіцерів, очманівши від переляку, наказав послати на шлюб абордажний загін. Але і цей наказ запізнився. Волверстон, переконавшися, що шестеро його молодців успішно впоравшись із завданням, уже стрибнули за борт, кинув палаючий смолоскип у найближчий відкритий люк трюму, а сам пірнув воду, де його відразу ж підібрав баркас за рабели. А в цей час Брандер... Шугаючи на всі боки страшним полум'ям, шпурляв на енкарнасьйон шматки горючих матеріалів, і довгі вогняні язики лизали борт Галеона, відкидаючи назад сміливців, які у відчаї, хоч із запізненням, намагалися відштовхнути шлюб. У той час як наймогутніший іспанський корабель з самого початку бою вибував із ладу. Арабелла, проходячи перед носом Сальвадору Могутнім бортовим залпом Змела чисто все з палуби іспанського корабля Потім розвернувшись і посуваючись уздовж борту Сальвадору Вона майже впритул зробила з усіх своїх бортових гармат Другий залп по його корпусу Покинувши наполовину виведений з ладу Сальвадор І не змінюючи свого курсу Арабелла кількома пострілами з носових гармат переполошила команду інфанти і підійшла до її борту, щоб взяти корабель на обордаж. Щось подібне в цей час проробляв Хакторп із Сан-Феліпе. За весь час іспанці не встигли зробити жодного пострілу. Таким раптовим і навальним був удар Блада.